і знов ввечері дісталися до невеличкого вибалку, порослого червонястим верболозом. «Зараз закінчаться наші муки», – полегшено зітхнув Швайка і опустив Сенька на землю. «Це, хлопці, жовта балка. Десь тут має бути криничка». Жовта балка була ще зеленою. У називині – Довкола маленької ямки росло кілька кущиків очерету. Швайка постояв над ямкою, важко зітхнув. «Погані справи, хлопці!» – сказав він. «Нема води!» Усе ж краєм шаблі він заходився розпушувати дно ямки. Нарешті видобув кілька пригорщ вогкої землі, витис і процідив крізь сорочку халамутнуватої води. Хлопцям дав по ковтку, а сам лише змочив уста. І тоді підвівся. «Можна б ще покупати. Та ж ніколи, – сказав хлопцям. Треба тікати якнайдалі звідсіля, бо ж про це місце не лише я, а й татарин знає». На другий день, теж підвечір, Швайка угледів на самому обрії постать якогось вершника. Той стояв на пагорбі і дивився у їхній бік. Високий назріст Швайка мимоволі пригнувся. А хлопцям пригинатися не було чого. Трава вкривала їх з головою. «Дивно!» – мовив сам до себе Швайка і обережно визирнув з трави. «Невже це Рашид?» От було б добре А коли ні Ну що ж Треба піти подивитися Перш за все Оглянув лука і стріли Тоді поторсав шаблю Перевірив, чи легко Вона виходить із піхов Потім наказав хлопцям А точніше Грицикові Бо Санька знову била лихоманка Щоб мені сиділи Тихо, мов куріпки. І що б не трапилось, не видавайте себе. Зрозуміло? А коли мене не буде до ранку, пробирайтеся на захід сонця. Оцією балкою пробирайтеся. Вона виведе до Дніпра. Тоді зробив кілька кроків у бік вершника. І щез. Мов би його і не було. Коли Сенько прийшов до тями, Поруч сидів один грицик. «А де Швайка?» – запитав Сенько. Голова розколювалася. Вона здавалася величезною і лункою, наче церковний дзвін, і не підкорялася йому. «Пішов Швайка», – сказав грицик. «Здається, пішов полювати татарів». «А ти як почуваєшся?» Сенько повів головою. Тоді з зусиллям підняв руку. Вже краще, сказав він. От тільки б води. Грицик облизнув по шерхлі вуста. Немає води, сказав він. Списанько. І сам нещувся, як заснув. Прокинувся від далекого тупоту. Сонце вже зайшло. Грицик обережно висунув голову зі схову і скрикнув з радощів. До них повертався Швайка. І не пішки повертався, а на коні поруч біг ще один кінь. Живемо, хлоп'ята, сказав Швайка і завів коней у вибалок. Живемо і вода є. Він дивився, як хлопці п'ють. Грицик пожадливо. А Санько повільно, ніби знехотя. А тоді заговорив отже ж повезло, але й повезло. Гадав, що доведеться на смерть битися, аж то виявляється, мій старий товариш. Із плавнів? запитав Грицик, витерши мокре підборіддя. Та ні, зі степу. Він тут зазвичай коні випасає. «Щоправда, зараз повинен бути біля перекопу, та від когось дід відувся, що зі мною ніби щось трапилося, і залишився. Пий, пий ще!» «А зараз ми будемо лікувати Санька». Швайка розвів невеличке багаття. Затим дістав із саку мідного казанка, вкинув до нього пучок якогось запашного зілля, долив води, і поставив на вогонь. Вип'єш саньку у цього зілля, і як у друге народися. А дістанемося плавні, у тебе там зовсім вилікують. О, у нас є такі знахарі, і найкращий з поміж них – дітку дьма. Дітку дьма? Здивовано перепитав Грицик, котрий вважав, що знає все. А хто це такий? а Таке, Грицику, на всю Україну може два чи три набереться. У наших краях до нього всі нитки сходяться. Ми всі перед ним, наче беззахисні пташенята на долоні. І ти теж? – недовірливо посміхнувся Грицик. І я теж. Бо хто ж я такий? Ну, простий вивідник та й годі а дітку-дьма є голова всьому. А де він живе? Про це, друже, не кожному треба знати, ухилився від прямої відповіді Швайка. А що вже знахар з нього і мертвого на ноги поставить? Так що, Сеньку, якось протримайся до Дніпра, а там тебе миттю вилікують. «Ой, скільки мороки зі мною!» – кволо посміхнувся Сенько. «У тебе ж там, може, якісь свої справи, а я...» «Та немає в мене ніяких інших справ!» – відказав Швайка і поворушив у багатті. «Коли вже хочеш знати, то зараз ти нам набагато потрібніший, ніж якийсь там Швайка». «А це чому?» «Згодом дізнаєшся. Таких...» Дід Кудьма давно шукає. «Яких таких?» – запитав Грицик. «А от таких?» Швайка зробив перелякане обличчя, змахнув на Грицика руками, начебто побачив якусь ману і за могильним голосом почав. «Цур тобі, пек! Зійди з водою, згинь з туманом, згинь, згинь. «Тосенько, що?» «Ворожбит?» – вихопилася Горицика. О, він, звісно, знав про незвичайні здібності товариша. Проте йому і нагадку не спадало, що Санько відрізняється від інших хлопців чимось особливе. Он, Митько, щелепа, вухами вмів ворушити, і волосся на голові у нього підіймається за бажанням.